Так рано відбув до свого люкса. Певне, ви неабияк його налякали. Ти свідок, звертається до мене сябро. Я щось порушив? Свідчу, повівся з ним цілком коректно. Товаришу Петре, надалі раджу обходити цього паралітика десятою дорогою. Застерігай Вячеславу. Він мені навіть уночі приснився, ніби лежить на палубі з оголеним черевом, розкльований птицями. Справді, троглодить загниваючого ладу. Зате дочка у нього. Ви звернули увагу? перекладач одразу веселіше. Вона ж просто красуня. Не фертіті двадцятого віку. Та ще за тим журавлем він ценосним, що так елегантно її супроводить. Його, кажуть, у міжнародну червону книгу занесено, зауважує Петро. Коли та юна особа з ним прогулюється, у мене частіше пульс. Я конче мушу з нею познайомитись. Хвальковито вигукує поліглот «Для мене ж мовного бар'єру не існує Не те, що для вас Без язиків Між іншим, товаришу поліглот Вона до нас Уже чимненько вітається З притиском, каже білорус Перекладач не вірить До вас? До таких? До таких, каліласка Фантастика «Дівчина з вищого світу, і ви?» «Ну, чого б це вона мала до вас вітатись?» «Треба думати, ми їй сподобались», – пришкулив окося бро. В'ячеслав який час перемовчує, зосереджено жує прикушену губу. «Тут якесь непорозуміння. Може, не фертіті з кимось вас переплутала?» Може, прийняла вас крутоплечих за корабельних кочегарів? А якщо й кивнула вам ненароком, то б'юся об заклад. При наступній зустрічі вона й не гляне у ваш бік, навмисно проігнорує вас». Одначе він помилився. Коли ми спускалися трапом, на зустріч нам з тенісною ракеткою в руці саме поспішала ця юна особа, мільйонерова донька короткі спортивні спідниці, каштанове волосся модно начеснена на лоба, на ходу дівчина щось щебетала до свого супровідника хлопця атлетичної будови. Помітивши цих кочегарів, дівчина, уже як знайома, привітно помихала у наш бік рукою, а наблизившись до умить зашарілося брат. Одним духом виплало йому у вічі цілу тираду чогось явно компліментарного. Поліглот наш, узявшись перекладати, ледь встигав за бурхливим потоком її слів. Ці юні леді до душі ваші сині очі, і вона вдячна вам за те, що ви подарували її татусеві хвильку уваги. Не без хипства звертався до Петра наш літаючий ящир. А батечко оцінив вашу комунікабельність? На вашу адресу, колего, мовилось таке. Той молодий слов'янин у широких штанях, він хоч і виголений сяк так, але тьому щось не позбавлений, з першого погляду зміг визначити, хто є хто. Може він і пацифіст, одначе належно оцінив мій інтелект, такий нестерпний для наших західних пацифістів. «Я знаю, ви навіть запрошували баточка на келишок Джина, посварилась з дівчина пальчиком. Але лікар йому цього не дозволяє. Ми з вами будемо приятелювати, добре? Мене звуть Ліззі». І вона мило усміхаючись рушила зі своїм кавалером далі. А ми з виглядом переможців дивились на поліглота. «Ну то як?» «Проігноровано, чи ні?» «От так, земляче!» – кажу до В'ячеслава. «Ось я повчись, як...»